«Ха-ха-ха!» І кинув у темряву. «Ти чуєш, дубе? Мене, сову, Уже не впізнають друзі!» Дожився. У Малка трохи відлягло від серця. Сову і дуба він знав. Це були найближчі довірені люди чорного вепра, його боляри. Правда, друзями своїми ніколи їх не вважав. Так ти і справді сова? А чого ж ви з дубом тут? Князь послав зустріти вас з княгиною. Негайно припровадити народень. Ось чого ми тут. А де княгиня? Хлопці, де? Їх немає. Як немає? Що ти верзеш? Тепер і дуб схопився з постелі. Притиснув Малка до стіни і заревів «Кажи, де вони?» Малк відштовхнув його. Тепер, коли переконався, що перед ним живі люди, а не нечисті сили, він трохи заспокоївся. Страх поволі вивіювався з його серця. Люта і мисляту забито. «А княгиню, яку ми наздогнали. «А княгиню?» Її нападники забрали з собою. Хто ж ці нападники? Куди вони поділися разом з княгиною? Скільки їх було? цю мить бортник лисиця викресив вогню і запалив свічку. У жовтавому світлі на малка вирячилися витрішкуваті очі сови, а до горла простяглася розчепірена п'ятірня дуба. Князівські боляри розлютились не на жарт. Видно, повернутися назад без цвітанки було для них смерті подібно. Лише тепер Макс зрозумів всю небезпечність свого становища. І страх знову скував його серце. Чого вони добиваються від нього? Чого прискіпуються? У чому він винен? Що, залишився живий? Але завдячувати життям має не собі, а великодушності Хорива, молодшого києвого брата. І ось про нього, а разом з тим і про княжеча Буревоя, боляри не почують жодного слова. Бо хіба за добро можна платити злом? А Малк – чесний отрок. І він сказав, хто напав на нас, не знаю. Цвітанку ми догнали на березі Дніпра, біля вовчого Яру. Та тут, коли вона вже була майже в наших руках, раптом з кущів, просвистіли дві стріли. Люти і мислята впали, мов підкошені. Їхні трупи і зараз там лежать, я не брешу. А ти? Як ти опинився тут? Мені пощастило втекти. Проклять! Заревів сова Йому, бач, пощастило втекти Замість того, щоб вислідити ворога Дізнатися, хто він, звідки, куди повіз княгиню Ти дриманув без оглядки в ліс Мов заєць. Боягуз нещасний Та ти відаєш, що зробить з тобою князь? Малк мовчав Справді тепер він зрозумів що від чорного вепра пощади йому не буде. У розмову втрутився бортник. Поставивши свічку, він кинувся до боляр, затряс перед ними кошлатою силою бородою. «Сово? Дуби? Не приставайте до хлопця! Не чіпайте його! Що можна було зробити супроти нападників, котрих він і не бачив?» «Заткнися, старий шкарбане!» «Тобі мало, що тебе князь відлупцював, то ми відлупцюємо, аби видихав!» «Іди геть звідси!» Гримнув дуб і, штурхонувши старого у груди, так що той застурцював у темний куток хижі, повернувся до сови. «Що будемо робити?» «А що у погоню?» «Зараз народень!» «Кинемо цього шмаркача в яму, хай посидить, поки прибуде князь!» «А ми візьмемо хлопців, і навздогін за княгиною. Поки сонце зійде, будемо біля вовчого яру.